Зривистим голосом закричав посол. «Десять днів, як прибув я до Стамбула, а ще й досі, нічого певного мені не сказано. Тільки щодня йдуть то дні, то другі, і кожен вимагає бакшиш». «Я не вимагаю ніякого бакшишу», – спокійно зауважив Гасан. «То пан нарешті повідомить мені щось втішне?» «Все залежатиме від нашої розмови. Мені доручено поставити панові послу кілька запитань». І що? І тоді султан прийме моє посольство від найяснішого короля польського? Все залежатиме від тих відповідей, які пан посол дасть мені ось тут сьогодні. То хай пан... Як пана звати? Гасан? То хай пан Гасан мирші питає, що йому там треба. Я хотів спитати про Рогатин. Рогатин? Так. Чи знає посол... Пан посол таке місто в королівстві, рогатин. Чому це я маю знати якесь паршиве місто русинське, прошу пана? Гасанові аж звербів язик зауважити, що й тенчин, з якого походить пан посол, не таке вже славетне місто, здається, навіть менш відоме, ніж рогатин, але стримався, спокійно ствердив. Отже, ви чули про таке місто. Чув, чув, то що з того? Чи воно ціле, не спалене? не поруйноване. А звідки я знаю? Погано, зітхнув Гасан. Гірше, ніж я сподівався. Посол трохи стривожився, намагаючись пригасити хоч трохи шалу у своїх шляхецьких очах і надати голосу доброзичливості, спитав, а чому панові залежить на цьому триклятому рогатині? Та тому, пане посол, що наша султанша, славетна хасикі, Перша дружина всемогутнього володаря віку Сулеймана походить із вашого рогатина. З рогатина? – ударив об поле пан Ян. – Бути того не може. І, здається, вона не шлюбна донька вашого короля. А вже цього ніяк не може бути, – закричав посол і замахав на Гасана руками, немов відганяючи його від себе. Чому ж? Хіба ваш король ніколи не був мужчиною і не мав любовних пригод на ловах або на війні? О, наш король, покрутив пишного вуса пан Ян, наш король розбив стільки сердець, він міг розбити якесь серце і у рогатині. А міг, міг, але нам не йдеться про це. «Ніхто не забороняє королям мати нешлюбних дітей, але ніхто не може стати на заваді цим нешлюбним дітям мати свою долю, часом і щасливу. Нам йдеться про самий рогатин. Найдокладніші дані». «Звідки ж я їх роздобуду?» – розгублено про посол. «Далі», – шорстко мовив Гасан, – «довідатися про людей, які мають прізвище Лісовські. Чи хтось із них зберігся?» Коли зникли всі, то куди і коли? Чи є якісь сліди? Далі він став перелічувати прізвища, махнувши, щоб радники посольські записували. Але ж звідки? Звідки я можу знати про все це? Кричав майже розпачливо пан Ян. Коли не знаєте, пошліть своїх людей назад до королівства, хай довідаються про все і привезуть нам ці відомості. Дорога тільки... В один кінець займе зо два місяці, та два місяці назад, та місяць на всілякі непередбачувані пригоди. Мені доведеться сидіти тут півроку. Грали, господні! Тут сиділи і по три роки, заспокоїв його Гасан. І не так вигідно, як ви. Бувало, що і в підземельях і дікуле. «Тому ліпше подумайте, кого ви пошлете, що вам треба для дороги, і завтра я вам знову прийду сюди, щоб залагодити всі справи». Посол дивився на цього дивного чоловіка, що горив такою гарною слов'янщиною, але ж що говорив? Недовіри! Послати людей своїх лише для того, щоб вони подивилися на той клятий рогатий, і шукали там якихось лісовських, теребушків, скарбських. Йому сидіти в цьому жахливому караван сараї, годувати бліхи ждати, поки його люди ще двічі повторять ту страшну дорогу, яку він щойно відбув. Гори, гувища, розливий рік, клекотливі води, багнюка, чортори, потрощені колеса, поламані кінські ноги, здохлі воли, гарбаджії з розбійницькими мордами, сонні міхранмандри з й їхні слуги, викінчені негідники Чохадари.